الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم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 يقول تعالى وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جماعتن درشمنا جسا جماعة چه يم دوكف بسدون جميع رث ابادتت مات ماظ رثنا ماظت بس بيگون دسا جانا جماعة تقلومه edhe diqka rrës reguloreve në namazit në na apërten, insha Allah, jemi kuptu mirë shdo gjohë që kemi pasë për qëllim, me spjegu. Ndë gjumë jashtë gjamiës se në derësin e kaliuma, po në të para kaliumin, nuk kuptu, ka kuptu një gjohë mirë rrësë namazit në gjemot. Ajo që kemi thonë në me laku kryenë prej namazit, do të bojmë për mirësimin më njëha. Shumë e njëri e pas ka kuptu se me laku krien namaz, tu falë, s'ka namaz. Në në gjami nuk kemi thonë ashtu. Qinë, ku shë lakonë prej gjami e s'ka namaz. Kur kemi thonë për krien me laku, kemi thonë s'tash në regullë. Qike fjalli kemi përdorë. Namazi i ati i cili e këthenë krien edhe shiqonë shmajt apo në gjatë, nuk ashtë në regullë. Nuk është në regull, edhe nuk është i vërtet, nuk është i kabul, ka dalim shumë. Ka shumë dalim. Pra se të da fjallë, e ka presekin e vetë, e ka kolosikin e vetë, e ka kuptimin e vetë. Po kur të thujmë na se nuk kanë regull, kjo nuk do me thonë sa a mirë, kjo nuk kanë regull, edhe kjo shumë këtë. Edhe kjo, kërri sa në regull, sëhet, ama sa bloku, nuk ka kalë, nuk i ka dojnë floka, nuk a gjikë, sa në regullë amas hetë, kjo, pak pëtë do këta. Njëri nuk anë regullë, me shnetë sa në regullë, e sa në regullë amas ka dekë, halë, gjallash amas sa në regullë, apak me ka unis muta. Edhe në mozi, i cili këshirë anemon, kër të falët a njëri, kemi thonë sa në regullë, të me thonë shumë ashtë defektë, shumë ashtë mongë, shumë gjonë anë tajanë bo keqë, si të këshirës anemone kërë të falësh, ama gjikësin me laku, i kësi ka roma, si e të falë, majë namaz nuk, nuk jemë të falë, për qatë, e dhe thonë namazi, në të cilin njerëzit e kthejnë, kryen edhe këshirin anemone, sa në regull, do me thonë shumë as do pësu, namazi në të cilin njeri me gjikës e lenë këplën, së pra në, nuk ka namaz, prishët më në ea, që Qa Allah qatë që tash prafë, e kemi bëndi fajt e pak ma të gjonë e kemi kuptu që lidhë. <të> sot lidhë me modelet e burave të umbetit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallem ja kemi bashkan gjitë ketë tërë sot dherë si gjumës kalube ku kemi fol për prezentën e zemrës në masë. Shakon në gjumës edhe ka orpin filim në gjamii tema e javës kalu me ka qenë që njëri kur të falër, ta ketë zemrën me veti, jetë me zemrën në mazë brena. Sot, prej shumë burimeve jemi mundu më në në kësa jave natër zdo natë ka pak shëkimin a 10-6 me i të bu disa njërzë, disa personat njohur një slanë edhe modelin, regullin, sjelën e ative burave në mazë Për me na u bo, ato bura neve simbol. Det, ash atet, ash regull, gjdo gjoshka e punon dikush, me morë i ernek të ajë qetri. Njoni, me maroj ke garajën e kerit, qetri ka shku me kshirë qish, me maron ki, ta marojë. Edha ajë, njoni po kapë ke një kaput, e kur ka dalë në gjami i plesht kejtja kanë kshirë kaputin, me qefë se shumë kaputin e mire pa e blej, edhe une inshallah, mos të da blej njën si qiki. Njoni gabon i pun gjetrë gratë kan marruni janë, ato cëtrat gra ka shkuja kan marra tjanin për ernë. Çikat e kan marruni ojt vogël, ajo cëtra çika shkuja kali ta marroj. Edh oni, domethan ernë që as ashum as ash djoa respektuën kët botë. Çak zot e xhellalahu Kurani Karim sura tul ahzab qasul laqad kana lakum fi rasulillahi usratun hasana liman kana yarju llaha wal yawm al akhir wa zakara llaha katira. Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam është jërneki ma i madh i juvi, po që ju do ne i me vepru mirë. Në qovë se do ne i me vepru mirë, jërneki ma i madh kusha. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam. është pra si pas këtia jeti, është e pa mundur, një njëri i cili me të vërtet, ujdesot, me qeni arsishë, me qeni njëri, njëri muslimat, me qeni njëri me vepra, pranume të njerëzit edhe të Allahu gjëllë në zhjelalu, ashe pa mundën, ashe kot mundot të gjonë njerëlekit, jashtë të Muhammed Mustafa sallallahu ala, sallam, ashe kot. Apo ashtë mërtet se ashe kot? A mujnë me vërtetu se për një me ashe kot? Po, shkenstarisht mujnë me vërtetu. A i keni pa vlasni njerëzit të cilët janë dhonë, masë personave dhe i kanë morshë si idole, apo si simbole, apo si kultë, qishë du shtuji, Shka ndodhë i majhë sbrami? A i lak? E pa i mirë i vlasni, gjithë monë dhëtë me qeni mirë. Jerëneki mirë nuk bep i mozët. Jerëneki mirë nuk bodhë kur i vjetën. Kemi pas njërzë i kanë bajt musteqet e veçanta. Kemi pas njërzë i kanë bajt musteqet e veçanta pishokve. Edhe kanë pas berberë special ku kur s'kan shku të qetri më uruj, kur të qetri vështë e ajpse, aj berberi pas ka qenë shumë precis, kur ja pas ka ndrejsh të i njerit tonë mësteqet, nuk pas ka gabu nas një rast me a ja qitë ndryshë mësteqet përveç të si Stalinit. Ja paska pas ka pas mordorë, pëse Stalinin e ka pas model, Stalinin e ka pas simbol, qësë mon ka pas qepë si ajtë bohë, Njëri për njërëve në të rasinat e tona, pa pasbajt qizme. Pa pasbajt qizme të ngusht të agjepusht, e pak të u gjanu tërmat për masë dhe për para si me mojë nga të gujve, me i përga kuj. Me qizme të cilat orfuni pa në pas pak shajka, pa në pas pak hekra, kur pa në pas hefës musëllini për koridorin e vetë, i pa në pasbë ato qizme të sërakë, sërakë e ki që ta shkur për atë ka përso koki, po doj ka me a përgoha ati, se shumë i papasimu të linin dhemë. Kush ka gabu prej berberve, ja ka prish një Gjermonit, edhe ajka vdek, ja ka prish një Gjermonit një are të ugut, pak mësteqës e si ka ndalë si Hitlerit, ka dalë në gjithë, ja ka pagujt 4.000 mark. Ja ka pagujt 4.000 mark gabimit, se, se ne ka qitë bash Hitlerit. Ja ka prish kjozhi Qashtu për mekërë Qashtu vazhdojnë për flokët I ka bajt njërën i prej njërës me flok Tre mëllot betë pa e e kic Se ka në konë interesant Në të komë mi, mi bajt flok Tre mëllot betë pa e e këna konë shumë interesant Vëntiaga asodit e gjem veri Vëntiaga asodit me sum Landra shpinës Ripi i pantoleve Farmerkat e shkoqme me kaj sot Dëblej me tazet shkoqme e resët e vendhijagës të bomë e si Honda edhe, edhe kërë e dihune si vinë e tu edhe flokët e gata si mas majke gjakësorit e qetrit e qetrit qëka janë këto? Këto janë shenja se pasim bëll dikur shtërpoj e taj ka pa e ba dikan e pra i mrami shembul shumë i thjesht halëa sot po vazhdo halëa po vazhdo kemi gjemë në rathin në popull të cilin e bajnë shabëkët e bojnë shafëkën të ljubart me stre shtofit anjak shtofit jëtë plastikës jëtë tripit shtofit të ljubart e pësët të ljubart se në verhoja qësë mërën e ka bojnë shafëkën të ljubart a se bojnë a se thim e dhe si qëti pro shafëkën me bojnë se a e ka bojnë që shtofit Lazë, kejtë këto njërës këto modele po i lindin edhe vatë po prenoj pëse kështu pëse sa është mirë ajo është prenon, ka prenonë s'ka qenë në vatë kër ka lindë e mirë ajo është prenon, ka prenonë kër ka lindë a ditë ka lindë bejletë ka lindë besmuje kërse modelin të cilin Allahu Gjelle Gjelalu e ka cekë në Kurani Kerim Muhammed Mustafa s.a.s. ash i pahumbu a shi pa vdekur a shi pa plagur i pa thinjur ka thon wa innaka la ala khulqin azim ti ya muhammed ye sielien matlar nivelin matlar sielat atlaqa sielja mir den her akhlaqi mira bod den ari ketch a bodi plagd den her asni harz bod wa idha qultum fa'dilu sojjerdi du juqurt follni follni drejt drejtia bod den her vetar A, dhe, a i delë shia asajtë njëherë? Kor, asë njëherë si të. Pra që këpëra, edhe për e tekë, edhe për e mbili, se model për me kalunë më këtë dunjohë, edhe në ahiret, jashtë ta Mohamed Mustafa, sallallahu alai sërem, kushmerë që të rekandë, a i modeli ati, pia atë ditë shkata mona ashtë i kalmë. Ska rrugë dalje, i ka rrugë të zonë në kejtë. Për tëllë lëmi, po ki qefë me ditë si gjemotë se është për një me ajo. Ti veç nga e gishtin, thuj, pu kam qefë me ditë për që këtë punë. A është për një me a Mohambe të modeli majmirë. Se këtë ti një punë, une për të shprasë dhe argumentët me thasë në gjami, se mbetë vërtetë vetëm të aja është i e dhe ki majmirë. E kemi fjallën së, për punën e namazit, për të cëllin kemi funë. Gjumohen të kalume, së di kemi zgjejës disa bura e isha Allah neve, prej hoqës e të poshtë, në bojnë i arnekmeve prusja, si ato. Droja namaz është e lipun, droja jashtë të namazit, është e lipun të muslimanët sëtë namaz, njajnë. Shka kemi dash me falën me këtë fjali? Se kush me ndërën prej neve, se dhutë me pas frikët zotit të u falë, e ndoj është të jashtë të frikët, në ashtë të namazit nuk kam e ranësi. Jo, Droja Allahu Te Alla Jalalu Te lute për besimtarin, ash meranthi ash namazit, ash sa ash meranzi namaz. Duhet di se jeta e çdo njeriu që ka nën islam antar, ash ibadet kejt. Jeta edhe kurash ai nxon, kemi thonë 1000 herë kalumën. Edhe kurasha ai nxon si të bën me aqdes, jeta jumi i besimtarit ka ash ibadet. Ka thonë Resullullah Sallallahu Alaihi Wasallam neha lis: "Man tawadda thumma raha yanam." وشكون وشمر عبد كي دخلت وشكون مفلت مع عبد وقال الله ملك ملكنا عند راسه يحفظه من كل مكروه وبليه حتى يستيقظ من النوبه او كما قال صلى الله عليه وسلم وشمر عبد اسكو نجومين الله جل جلاله يسترني من لاجه مبرئ من كل بلاء وكسيابه تريت بيوم ويكتب عند الله من العابدي edhe shkruhët të Allahu gjelelu pjative njërët me shka kanë pojë ibadet nërët. Shkruhët në defterin e defterave të Allahut për te, pjative shka kanë pojë ibadet nërët. Si të bishme abdeth me, abdet me fletë. Pra, friga në Allah, këna e lipun edhe në ibadet e rëjaqëta. Ibadetit. Njeni prej sahabove, rëtën Allahu ta'ala anhu, unë e pofillojt pite njeni prej sahabove, i momë i gazeli, ka është burim, kërë këmë i morë në këta, nuk e ka tek kush, edhe unë është njësë pojëndi, se kusha njëri prej sahabë, dhe pasi ajë nuk e ka tek, edhe njëri prej sahabë, rrëpjallahu ta ala nuk, dhe në katërët vetë më rra, nuk e ka ngrejt krien për petë me këshirë kur, pre jetës vetë, katërët vetë, nuk e ka ngrejt krien për petë me këshirë kur, tutut, se po benë në kategorien e menë mëdhajve. Prej marës, da e Allahu gjëllë gjëllë luhu. E kanë vetë, se gjithë mund t'i hedë, kokën, edhe ulem edhe këshirë para vetë. Se së këshirë dënjarë përpet, e thonë kam mare, edhe frikë se mësë pëmështenë, Allahu gjëllë gjëllë luhu në fletën, e menë mëdhajve. Zorë e menë mëdhajt, po këshirë kënë tërma. Ku me ditë, me këshirë me përpet, shka po Fjallë katoni, fjallë populli Kryen gjok Menën zëg Zare pas ka pas pri i kinjeri Mës pë delë kësisoi E kjo a shumë të abjati keq Gjithëmon, kokën, ullën, para veti Thamë gënë marëm Mës pëm shkruun Allahu gjëlle gjelalu Në librin, tefterin, e mërem lajve Si të këshiri për për për Rëdih ibn Khajsan Rëdih Allahu ta'ala anu Rëmë aqë fërë Qi ka mbaj sit mbyllën një jetën e tij, Achfor ti sahabja, ti prerin sahabu at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Achfor ti paska mbaj sit mbyllën një jetën e tij. 20 vjet me radh, pas ka pas mohabet te i kam vdek me Ibn Meshudin shumë. 20 vjet me radh kur ka ardhur në derë xharia e Ibn Meshudit, ai thoi ka Sadi ku ke l'ama ka të gjahëk. Ajë shë që johë të qërë përve. Kur ka rëndë dhejrë, dilë se ajë shë që johë që ka së shë, ajë qërë përve. Ibni Mesrudi gjithë molë paska keshë me ketë. Kur si ka ka zhënë të të qërë? Gjithë molë paska kanë a keshë me zonë. Se së përëdinë kjo se ki shë, gjithë molë me dhejtë ajë shë ka së shë, përve në të të të të të të të të të të të të të يگاثون چيتينيري يا ابن خيثم والله لو راك محمد لا احبك متفاتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم متفاتي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كشمد داشرو شو رو. من روايه تتر يگاثو فوثي يگاثون متفا محمد مصطفى كفاسه ضايمه كش من روايه تتر Me të pasfa Mokhamet Mustafa sallallahu aleyhe sallim, le feri habek, shumë kishë mu gzuse, i ka pas shumë zemër që ato njerëzit, që ka kanë pas të turp edhe kanë qenë frigën Allah u Gjelle Gjelalu, kanë qenë modest, kanë qenë butë turët, kanë shumë si ti. Shumë ka pas me të dashëruti. Njëzhet vetë, me shku me saferë të njoni, edhe i zoti shpijes me kujtu se ti i e qërë, nuk shërë. A thusak i njeri i koncentrum në frigën Allah u Gjellegjellu. A thusak i njeri nuk i interesojnë me pas e ku shkoj tërma edhe ku shkoj të poshtë. A thusak të njeri si ka interesu ku shpo del me prit të dhera. Ku shkoj të filoni, kam rren dherë, ku shkoj të dalë shtë jasho. A do dalë nona ati njeri, a gruja ati të dalë, a vajza ati të dalë, a ku shkoj të dalë me mprit. Dhe dhe dhe dhe dhe هاي الشتيات تتعرفوا المتفاهم تباصل صحابي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عامر كباصم قصن لو كشف الغطاء مزددت يقين اكن بيتون انو كمساك كيت فربلماتيك ركتي فون بن افعلية Masi e kanë pitë për disa pitëje për në mëzë mrena të cilës sësë kam pasë komi të tekë, e kanë pitë majtë mërami një pitëje për të cilën a përgjitë shumë shkurt, e ka përfshimë lazni, i ka përfshimë e përgjitën e vetë, di jetat gjata, jetër e kësaj dë njohë e kejtë, edhe jetë në vërë mrena, edhe jetë në ajretit kejtë. Në katër fjale ka putë, ka thonë le u këshë, le u këshif e lëgjita u më Më hedh perdan, ka thonë. Më hedh perdan, nuk u përshtohet besimi, çka? Më hedh perdan, nuk u përshtohet besimi. Kjo fjalia është fort e komplikuar me mi, çdo sehet edhe me Elon, ças nuk e di. S'e e pa e pa kuptuar më mirë. Ka thonë unë çish jam kadash më thonë, unë çish jam duke jetu këtu, jam musliman e, mua, e besoj Kur'anit Kerimin. Allah i nja, hadisin e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, aqë fort i besoj këto, edhe jam këtë fej i kam ngulun, edhe i besoj aqë fort, qësa i besoj pëdu me ju kaltu, Allah u gjëlle gjelalu me hek perden, e prej kësaj bote me pa vorin edhe jetën vor, prej kësaj bote me pa gjëhenemin edhe jetën e gjëhenem liven ta, prej kësaj bote me hek perden e me pa jetën gjëhenet, me i pa njerëzit mahshër, me pa mizanin, me pa si ratë qiprir, me i pa, pa keq ato xona që tash më hahet për të, më avë shnosit afat shaqe musliman sa jam, muslima, jam shty. Nuk nuk bona më shumë më. Unë mendoj se na unë edhe ti e qetre qetri, më mendoj këtu sipas, ti s'po e fortëllë nasit atë ndërsh ku e jetojm, unë mendoj se neve më ne çesh për të punë më mas më të shëhem. Ne ne na shtojë besimi Bomi edhe ma muslimat të shkajemi, me qenë se shofëmi për shembol ditën, ku jemi të bua në pikto, ku jemi të bua para Allahu Gjellë Gjellalu, me udenu ose me u pagu, bomi ma muslimat. Kibur ka thonë, me hejt përden Allahu Gjellë Gjellalu, me i paket ato filmet e gjithë, qa që jesë muslimat, sa jam shti. Kemi nevoj shumë për ripërtrimit e një besimit ton me terit të ngritim këtë nivellë. Kemi ma dhe shumë. Ashto, ka nevojë të mëdha shumë. Dunia jo po ashtu, ka nevojë të mëdha shumë për rringritjen e besimit në ket nivel. Për fat, më spartë i njerëz që spo i din, janë xhi nuk po e diim ku jemi ty jetu. Për i burrë që spo i din, për mat mëojave nuk po e diim ku jemi ty jetu. Çka do të thonë ku jemi ty jetu? Domethënë ku jemi ty jetu nuk po e diim e ka kuptimin, nuk po e diim se kush po na sulmon edhe pse përna sëllëmën. Këta vlasni dashë të znashtë të duke me branu të gjithëna. Nuk po edhim kush përna sëllëmën edhe pse përna sëllëmën. Edhe sëllëmën shka atën a i banë miku, ju kemi rënë vetë që tërkahje. E kështu pra shka kemi bëmë e këta? Shka kemi fitu pre i kësaj? Pre i kësaj kemi fitu humbjen e imanë, humbjen e dinit tonë, humbjen e vlerave të normave të alloqën në gjënhalu. Çi shikoj me vogë të gabim, tu i nguhë njerëzit i ilorant, tu i nguhë jironta, tu i nguhë jahila, tu i nguhë të paviturit, tu i nguhë ato që nuk kanë vlerësuqë dinin ton, a nuk e doin? Na e vlerësoin fën a nuk na e doin pe? La imroja e traf musliman. Ole kanë besimin se 3-4 fjali në fund ndoka se si keni kuptuar më? do të zgjalujmë për a pak ma gjanë, për mi bo ala ma të felta, për mi bo ala ma të marrë me veshë. Qaj njeri prej njerëzve i cili, e ka ngrejt gjistin viteve të fundin, edhe ka thonë se neve si musliman, ku kush sa të nëngusë, që kja është a i njoni. Si fetar, sa të të prej kër kushë, ku shatë të të nguzë fërë, që kja është njoni prej ative, të cilit në, ja kini falë veshin, Tue ditë, të tu me ndu se më dëmërtetë ki fjala ka në të në mësu di shka. Ka në të në thon di shka. Fjala se ki po di ka të një sen. E si du një me ditë, la zi shka të me thonë fjala dibidus, ti i benedisha e të vëzguan shkjo dibidusi. Se di shqipës në mërmenja që janë, ama ka mos përdojnë. Kuska që e fë me ditë, kusha dibidus, që që kë janë shaj dibidusi. I prishën 775 gjamija për divet i bombardohën, Edhe 100 pikë trafshit tu u thotën në menjlef apo me të vëm, kush ato ta ngutën? Çfarë sot? I mirë doja të thiti, edhe i bota kurban. Faraderës jamia dhe aprat ai çetri, aprat ja hozhën, si dash ndër xhamies, edhe i thot se ti kërash kurbani ju kët ditë Bajrami, ti çetri çot mua që do me mush një grosh krep, edhe ti e dhometa ti ndrumut, kush ato ta, ku ta ngutën? Fataris nuk kemi as një problem. Mire të hoxha me një qitetë për e qitetëve këtive të reneve, edhe liet me benzen me hrabë gjamiës, edhe ishti e sloka që atik me hrabë gjamiës gjegës. Me benzen kontër e benzinit, edhe para popullit vitën e gjumohë. Kontër e benzinit edhe ato e këshirin, ka përjoj gjegës i momin gjami, edhe njoni pi politiqarve, pi jo politiqarve, pi moralve, pi amoralve, ti benedishat së dhe së grupit akoj, feja si feje, kur kur shtë të të të prekë, Kjo qigje, kjo gorsh Pse ndrunit, mundin e trunit Tanë ngullet ato Kjo ngullet Me jahek mendës tone Me dinin tanë kontaktin Me da Me këput kontaktin Me shkull nga i tonin pështekinit person Me tonë ti Mirë kanë shme Me kujtu ti se jetë e ngu për një metën e njëri Puflep Mirë kanë shme Së pas ka problem Zati anë miqët e këti dini Edhe anë miqët e këti dhe antarëve këti dini Qetërse nuk kanë dhe u zorë Me shekuj me bo përveçte Me që ti e me thonë mirë kanë shna Adit shka muslimana E kanë përmuh dinjën se mirë jemi që është të që shjanë Qa dite e ka lanë islamin Qa dite e ka lanë islamin ma shpine Se mirë jemi Që shjemi mirë asu Lazni që shjemi asu mirë A ka drej boshkali çogull në komendë vë shkenctarisht, ne formon bindjen me vëd, me argumente se për neve e mirë. A ka të një? Na po mbylim djertin ato shkatian jam xhamira ato shkatian, po pra e bëjmë tubin jasht, prandaj kur të them këto popullën, e bëjmë vallë një bind, njërin e çogut ne të na binde me argumente të na binde se jemi mirë fatarisht. E pra, akare, ti si dalle, triksai se si jemi mirë, ti si alle te ati burrë që na thotë jemi mirë kuma, shikaj gjën ato atë që satë të në ngusë për të rishë që së pojeta të fëkullën. Nuk jemi mirë. A, a këni mir. dëshirë me në bëgju një shemboj për e shembojme që si jemi mirë, po ngusë me siguri këni dëshirë. Sotit, disë notës, në dje gjimës, në tre gjimës, në katëre gjimës, në pesë, në gjashë të vole, telefonë, alo, ju përshëndesim në studio, falemdajt ju përshëndesim edhe në, A jeni të gjithë mira, që e pojemi mira. Pra unë e votojt për filan kunglin, se ashtë kunglë dhe misini, edhe farat i bojnë të mira për farë, i ka farat e mira, pa në mderit shumë, ka qesë me votuat dhe në rejeme. E po në të rëmdoj e pra në të votuat. Edhe një shumë që a jeme do mu inkuadru me votu për kunglin e misinit, e maj së mëradit të atë i përgjim, ma në fund, edhe babi. Do në mu inkuadru e dhe babi do në me votuat E ki babi asmirdi. Ti ke babi mengu ki asmirki babi lani. Kadal kadal don ho holu wala kanis moru kanis dal tapi sti. Pin bab, babi dal tapi mai brale donne. Une se dikur ta holoi pin tapi hala dale agun skata dale. Une ben dai se dale tapi. Tu do del kadal kadal tu holu tu holu tu, tu yo holu e mnik ti tu yo holu vele rand sti. Tu yo holu e mnik tu yo holu de kimeke sti. Të ju hëllu edhe, hej beti, madhë një e këti të shpia E më papin, tatin, tatia, tatia, se shkadel ki me të prafin, të i bënedisha Shka u bëmëra pura? Shka u bëmëra mëra mëra njëtet e përveqarit Ajo e marrëshmja përru, kër hetke Nuk gudon dhe kër kër shprejnë me të vetit, me i gjohëm dhe latë e kujnash Qëtash me të ataj, u i në kuadru Në shtërgjoha u i në kuadru edhe halabile Po dhënë me ditë me vendohë probleme botnore Me një ditë edhe një ma dreke shkollë Me vendohë probleme botnore të të të të të shkenë starte më lajnë botnore Kur për të në dojnë, nuk e dië Por shemë Emancipimin e themë Që si halijët Halijët me të rreqare po e dinë shka që emancipimin Halijët me dhim a breke shkollë po e dinë shka do në farë emancipacion Alo Eto les gjumave që vjen, nuk e di, po ti ku më dish sa më të thon. Ku po të dish sa më të thon, ne sa sa i ka buri të gjithë atë. Të shkaf i vuri, edhe i zgjat filli, ishte ekstra i zgota. E bënda murrë do të thëgjë që do të zgjat fillin e kujt të të jai tas për më të porëta. I zgjova tas për çetë të të dëgjoja që do të dantan për nikja për të dia për dorën. Ndrokot të të sa dëgjo i kanë për nikja leo. La nid darzë. Nuk jemi mbi. Në fështjegvojmë për në mërëtën me johë Prej që fjallë që i kemi tekë për në mërëtën kemi tekën e në mërëtën e nësës Zërë që të njërë që për i njëtë nëtën qëtë për të përfale në nësën dhe në mërëtë nësë përbojnë Në shriparin ka dhe që atë nësën dhe Bëmë dojnë që për për për për për qëtë dhe të pletë nësë për të pëtë mazroni, maksimum në dinje të resë edhe tëra në dinje të resë në dinje të resë, maksimum prejvlerë, smoshat kiti popullit kiti femrave dhe mashkime, gjemve pa shkoll, pa shken pa arsim, pa lezim pa, pa lezim dimletor në dite si t'ju lijet që t'ive me vendos kejtë këtë ke problemin ton edhe pas më dhe vetë nuk ka me med vler e qmush me njërzore për, për popullit ton e cila nuk ka me dal edhe s'ka me med vler, gjohesh vlerësume po shtërsinat në Evropën përindimore mat mloja që ka ndodhe në sokak nuk ka me med as njën pahin popullit ton ashtu ka mu bo puna përindimje pesën sa që i përni me hoxha a i edhe baba, a i rivja, plaki që ka don me njof Allah dhe don me njof gjohenat vlerësme me në mërtet ka me bo men në arbanas Me Mendat kodërt mode, makropol me, me shkumë baruni kulibe, edhe mos po, me u hah më na për bofull. Qi ka menduar deri në 105. Ku sa xhall, çe tash këna shumë larg, ku sa xhall këta deri në 105, ku sa xhall këta kanë më pak me sin. Po janë rrit prap çka ka menduar në anën tjetër. Njerëzit prap çaçkan me huk drejtimit. Çaçkan me huk vetë di. Çaçkan me diçka po ndodh, prap kanë me çaqullu normal se tu kujtues e mirë të kujtu se mirë, pi ka rrëdhjo, pi të mësumë me vësi, pi të mësumë me vësi, pi adaptimit, ka dalë, ka dalë shëmë, të kujtu se edhe qashtu banë, laznit nërshëmë, gjëmati i cili këni ardhë, gjëmati në amazin e gjumaz me falë, para se të thëmë shka kam bonjet me thone lusë, Allahu në gjëlelu që në amazin e gjumaz ka bulë të banë, të jeni të sinë qertë, se me të vërtet kanë mëra mësusit me të Morë, nësë një rast nuk bëdë i razime e tu në flok të lamë. Anxak në kokën ati e ati ishka nuk e ka la flok. Anxak në këmishën e ati ishka sa la. Anxak i e trot ati në tëshën e përlënë. A do me thonë së ashtë adaptua i qahtua, a do me thonë së anë regullat? Jo, nuk kanë regullë. Nuk kanë regullë edhe neve, qatë që fort kanë me najtë rublu, qatë që fort kanë me najtë qitë hujit, gjona që ka kanë vlerën e qka vinë në peshërën, qatë që kanë me najtë qitë hujit, qatë që të këshijat kanë me navdokë mirë. Që për shembo? Për i telefonisë për argumën e dhe pak. Me i pa thonë një babët para njëzet vetëve se po thërë njënë në telefonë, që bebi i fëllë, a konë shumë interesantë ose që me bje sferë e ti filonin të leponton e të foljone, a konë shumë interesant? A konë shumë interesant? Me shku që i kanë hiram më fush edhe mës me pas moshko me veti e me këshin shmajtë njërë apo me këshin krien për ullë të më të mas a konë shumë interesant? Që qisaj, që të ashtë pëjthojnë dita persona më rapa me të një pëjthojnë hëgja apë shaku po do në me në këshin po do në me në këshin që i fenda mësket me shirë apoqlar nimevel bakëta me ven, po këta qar, këta specific, këta në këta këtë arkë dan asim të qonësh yuz peshë nëse nuk e kanë jamin po e thojmë kjo sa propagando na këtë apo e thojmë hatas para këtij populli ne ne na nuk e thojmë në dash njënit ai çetri atë çetrit atë çetrat i çetrit me von festën sigurisht ka bën qetë na këtë pet kan këtë apo e thojmë hatas se sem nën vartet nuk, regull, nuk re, në regull, që ajot, ka rregull nuk ka rregull çe ajë çkon ka doje vetë atë vën kur duaje vetë atë dale kur duaje vetë, vetë nuk ka rregull E për mirë, pra A pan me argumentu se sa në regu Femë në Evropjone Femë në Amerikone Femë në Asajazijës larkë ta gjithë Femë në Australi Femë në Nirland Kur ka njësë me shkua në monë Ka dalë vetë kur ka dashtë E dhe ka arë vetë kur ka dashtë Shka selin shpja jo, shka prun 25 milion njerëz më tharoni Shkreune, më anë e me Nuk ka nëmëri i, i nga trumës me mujtë me mënë 25 edhe 60 në e mas Numëri 25 edhe 60 në e mas 25 milion njërë sët Në ruzullin të kësor Prej që ative femnave Vujnë prej sidës A sidën e dim kejtë Sida shkash Smundje vdekje pruse Ska mosh pëtim Ka, ka prej, ka i virus I ka dhita të njemi I ka dhita të njemi Ska shërim, ska i lach Këta kush e ka pru Këtë e kanë pru dilloj njërë të du një Femna të rezil Edhe mashkit rezil Dilloj njërë të kanë pru në du një Femna të rezil Edhe mashkit rezil Shkaku, faktori, metoda Modeli i këtive cële akon Mos mu përzi Kur du dal Kur du mi Me kanë du ri Me kanë du foli Që të janë parimët e këtive njërë të du ska po doin popull e jon me fut mrena e me ju për ga ke me u boj najin se kanakon shumë keç them na mos me pas mos me mos me kon e leju me me shku ka doja ajo lavja a identifio fjalën që ka kuptimin fjala femën e ka kuptimin çap më i hong se ni milimetër dhe la femën dofërët dritë, gjem, qelqë, gjem, ch. maj holë të një milimetrë, shka do me zonë maj holë të një, gjem, maj holë të një milimetrë, edhe e than, edhe guri maj vogëllë, e than ata, edhe guri maj vogëllë, me fjallë qera halë, pak valë me i qitë, dinit, plasë, para si ti bjën pika e valës, verës, pak u i qitë tëfë me i qitë në tamë, e than, para si ti bjën pika e qitë tëfë, q E pra islami çka i ka bën kësaj? Kur i kanë urrëthoj. Çka i ka bën? I e ka ngrit, e ka rrit, e ka bërë të madh, e ka e ka vlerësuar shumë, edhe i ka angazhuar ato që janë ndershëm, tek xhamit, shtrenjtë shumë, tollë shumë, antik shumë, i vlerësuar shumë, shum, me rujit, me i mbaru armën, me i mbaru armën, me i mbaru dolap me rujit, me, me mbrojt, mos sa mosajoja të lashja. Kush e ka një madem të madh të spija, a e ka nun në çdo një? Kush e ka një laps mirë të spija, a e ka ngrej shumë? Kush e ka një sapë xhepit të spija të mirë, a e ka mbushtell mirë me mundilë edhe me rip e ka futur në shtatin xhep pantaloneve? Kush ka gjallë srentat të spija? Para, para kush ka opak nën para? A është mundën me skumi i pana për sot të hajë tërvin? Ai ka stërvit pas kokë i vllaznit ndërshëm me ja ka dikush i ka 500 mijë mark para? Apo i qetë për së kakimi i paket? Po bashkë qito pëleshtë, qito më i qunë pazarë, kër shkojmë në vleti, shka runa zotë. Po të leki pa i shi, ti e speta të tërë të më dhejërë e parën për dika, pale spikat dikun me nivena që, e hek një mindile, të lovit një mindile, hek nja, hek nja, nj e kur ti qele më i këshirë, shka me pare, vlo vje, shka me pare, ni qinë milion pare Jugoslavirë, shtijitë, Pse i ka fut fel? Pse ka drejta. Pse para ta kan vlerë. Por qatë ka drejta. Pse para ta kan vlerë. Diti nërë Gjegoslavijës një po i fel. E femnën, e nderin familjarë. E vajzën, e grunën, nderin familjarë. Atë shka të simbolizonar e mundu njënë. Salma, halo? Në natë një vajzë të dika. So i ke në folke në radiojë. So i ke ati, ati njëri shka në shërë radiojë. Ço falë ayot, fjalori ndoshta e ka pas dobët, çaq shumë, çaq ka dit, po për... notën e mirë, unë a be dona në teme me, me folë demek. Atë ç'u thon lasni, ç'u stu... thon, marena, ç'u thukim imri, bash brami babi tonë. Lai mbro, dhe babi ai mái bash brami muri ka drupa. Kuajë debi, ku atë bia, ku a kultura? Ati s'aj po i thon kultura, po kjo sa kultura vëdhni dashu. Kjo kjo kjo sa kultur? Kjo amari Kja më ri, kja nivelli i ramë në fund të koti i kamës i një popullin. Kua kontrola, kua njërzia, kua dini, kua morali, kua edebi, kua tërbia, kua është i madhin familje dhe i vogli, ku kanë me e të tu? Për qatë pëthom, kja është me vogla, dherin dhimi e festen, kejt njërzit ka në më ra, në që ketë nivell, kejve ka dhe ju do këmijët. Prish pun. Sahatin 10, saatin 3, saati 1, në arkika me çantpi, pishetijës nuk prish pun. S'ka gaje. Leje të hoqen. Leje të hoqen, leje punë të bëhet, ajo akon moti më. Mo. Ella më dall kur doje, në ard kur doje, më nejt me ka doje. Dhe problem për probleme vetë ka sidur. A janë vetëm në problem për problemeve. Ka çera plot do të avë sekë dhënia para se ta mbylli dersin e Zotit. A këtë këtë shembull zie kemi dhënë edhe më herët. Ato djem çka janë gurbet. Unë më ndoj tani si numrin i madh i ative ka ardhur në pushimin vjetor, Allah inshallah ju ndihmon me kapërcim mirë këtë pa pushimi, edhe më kalu mirë ti pushimit mrat në punën e vet. Ne dëshmojmë ato si një thëte e vërtetë më në mënyrë arës tek kim këllëm të mas. Ne dëshmojmë ato se në gurbet Gjermani me shumit që janë popullion e ozvijësër. Në pëdëshmojnë ato se nuk ka shëvërtet që i gruja e Gjermani të jarani në beteshpia e kje herifi kur të vene për 3 të smenë sa balë nuk gëzën me rejëm dhe rëzlisë e për i shqetësirë. Në pëdëshmojnë ato se kjo stan shëvërtet. Në cëtojnë që po thogja o ma stan për një me. Nuk gëzën. Nuk gëzën me imrena. Nuk gëzën me imrena teri dikur duhet me redja shtashpijes dhe të tëne duhet me dalë në gjithë. E gjithë gjikon për atë tjaranin shka më mrejnë, andobinë ati edhe kjeripit denot për prishën e shqetësimit familjar. Për shqetësimin familjar denot edhe duhet me udame ta, mirë po këtu nuk ashtë belaja qa që modhe, po belaja me modhe ashtë të tëtë mod vetë me rranë ka një një e tëtë shqetës markë, një një e pështë shqetës markë muj Dutë mi e dhana saj, teri ti boja ja to së një të vetë, të nojë ti qesën se lemet, me aruj të minë. Zapad mi ustav, që ti jësoj, zapad mi ustav, kushtetuta e përëndimazme, që kjo është ajo shka përdojmë në me pru menu, menu të në, këtoste kishmi metna pa kushtetut, kishmi metna pa regull, e normand që kushtetut e andovit sa kushtetut, ashtë normand që kushtetut e e klusivit sa kushtetut, Ajo është shumë normal që i gligurovi për neve kushtetutës të dimendresh. Edhe pëjqinëve tonë kush mendonë që asë i kushtetutë e lajë sa më regullë. Ama dhe kushtetutë a Bismarckit sa është kushtetutë. Edhe kushtetutë a ati degolit nuk është kushtetutë. Edhe kushtetutë a Margaretes nuk është kushtetutë. Kushtetut knaçte. Kushtetut, kushtetut jetë li, jet, lirinta. Kushtetut përshuse. Kushtetut progresit. Kushtetut zhvillimi njërëzorë Kushtetut shtetë mbajtë të si fuqishëm Kushtetut armatimi Kushtetut formimi ushtrije Kushtetut formimi shteti Ash korani krim E vetë një kushtetut e Allah u gjëllë gjëllë hu Vetëm neve enet, e në të huja për në përqenjë shumë Vesh në saran tonë në vëkabat të lësumë me hangë Vesh të se trajonë në vëkabat të lësumë me vesh Kejtë këpus të huja kër për dalim pikonokit për në doken Ato janë ato kamajot e një kur ti kur ti mathsh më një herë. Allahu xhalle xjalaluhu ve xjal shanu ve yluth bi. Jit huin për të hujtë a njoftmi. Allahu xhalle xjalaluhu yluth bi, çit janë tona për tona i që ton të njoftmi. Allahu xhalle xjalaluhu yluth bi, çit janë me tona të cilët kemë smut, çajë hekst mundjen edhe ato që janë mburg të liron nga burgu, ato që kanë ardhur prej gurbetit, Allahu xhalle xjalaluhu ia vdon të mundrë inshallah, në rafin familiartative e pushimin e dimrit mirë ta kalojë kur të këtëjnë, insha Allah, të jam vanë dhe zotë i gjëlle gjelalu të mundën, që rahatë, rahatë të rritë të vendi punës, qëkojnë edhe thmi, që ka i kanë lona gjëti gjojnë mirë, e lusë me Allah unë gjëlle gjelalu, që i ma, popullit tonë, asë i pat keqsinat, zezat, që ka për ju ndodhë, shpesh në ustime, ma mësë që ndodhë asë në herë. Na lusë me Allah unë gjëlle gjelalu, me sinceritet, që namazën e gjumazë do turta nesero ndreq namaz drekës për burra nuk ka namaz na liçetëm falll dil le pro falll drekën ne do ta vazhdojmë atë çetër punën enan grat kanë ders i shkupi vijnë në dresat më i dhon grave në ligjërat për mujte mllaj çetash është shumë mirë prandaj mrolit të shpi janë namaz maz namazi drekës me fillim 18 e xims në të nisin me një domethënë me, me fillim 18 e xims fillon dersi i grave burrat nda falin drekën normal Numër D, ash mori aksion ditën e hane, sot mortën shkatmele, për rregullimin e rrugës prej katunit deri te të shkolla. Inshallah do të organizohen riunia më shumë jo normale. Me dal me traktor, me dal me kasim, me dal me kaq, me i çit pak më real, çka pengon loçin për fëmijët e tonë në shkuën shkollë. Edhe në njëri e keni thotë prapë mesafir brekosove, icili djalin e vjetë ka atë lagum që më hartë, informatorse ka fërni më at lagum, për policisë një operacion do të bëhet shumë i fuqishëm ndëmoli kur sa ka mundsi atë Allahu xhallalu jalehulu ja u gjatser inshallah me më shumë lilaj fatia